Пізно вночі Градзімовський провів гусляра за фільварок, обняв, поправив на його плечі гвинтівку, у два голоси намогикали варшав'янку і приязно розпрощалися. А перед ранком Прокопові зарізало в животі, скаламутило свідомість, скорчило тіло. Погнало червону піну з рота, і він помер на руках у старого дзиндри. В досвіта на сармацькому горбі закривавилась заграва, яку було видно на весь степ у Валахію і Жмеренку. Горів філіварок пана Радзімовського. Того дня сармацький горб став на півметра вищим. На ньому виросла могила першого комунара в городищах Прокопа Гусляра, іменем якого тепер названо Майдан перед Будинком культури. Того ж дня народився Маркіян Підкова, і гончар Федот Дзиндра із дружиною зачали сина Мусія. Уява Мусія Федотовича ширяла над городищами 1917-го. Він судомно стискав руки в кулаки, в скронях пульсувала збуджена кров. Аж тепер він відчув, що зможе написати главу своєї історії про революційні події в городищах. Із телевізора впав старий шолом, сніговилетів метелик, настрахано замахав крилами, обпікся об настільну лампу і сів на кінчик авторучки в правиці Мусія Федотовича. Захрустів сволок у хаті, дзенькнула будьонівська шабля, поїхала по столі, гостряком вп'ялась в підлогу, погойдуючись, як стебло під вітром. А він таки росте, Вигукнув мусій Федотович, розмашисті брови стали вертикальними, метелик пересів на рукоятку шаблі і розгойдувався разом із нею. Циндра вискочив на поріг, згорнув руркою долоні, приклав їх до уст і крикнув. Рогостеге, чуєте, учні мої, він росте!» Крикнув спершу у бік Шмеренки, потім у бік Одеси і Молдавії, а тоді майже пошепки собі самому. «Росте!» Відлуння його голосу довго товклося над степом, над гулкими осінніми полями, готовими забутися на зиму, знаючи, що за них все пам'ятатиме людина. Маркія Тадеєвич ішов з контори додому. Провів першого, з яким просиділи усенький вечір. Підкова закінчив польові роботи, тому розмова була неквапливою, текла вільно, як осінній бух на Городищенському кільці – Спокійно промацували тонкі місця колгоспу напрямок його спеціалізації на майбутнє. Однак, як не підводив старий голова секретаря рейкому до кандидатури нового господаря в городищах, той дипломатично унікав цієї пастки. Розпрощались вони на бузькому мості. Підкові навіть здалося, що перший хотів його обняти. Але проїхав стрічний грузовик, засліпив їх фарами, міцно поручкались і секретар поїхав. Підкова кова пішки вийшов на сарматський горб, віддихався, обвів далекозорим старечим поглядом нічні землі довкола городищ, виловив оком секретарську машину на просторах осіннього вечора, провів її до лісу, зітхнув, звів до гори комір пальта і поволі потюпачив додому. Тільки він рушив, як земля під його ногами здригнулась, і впала хата Тимоша Гонти. Загукав у ніч дзиндра, Застогоніла круцева бочка до бугу, змовк кларнет у хаті монархів, погасло світло, і городища провалились у штольню темряви. Затріскотіла гринева умка, засвічав у свисток сашкотур, зойтнула Марта на своєму порозі. Все це змішалось у Веремію і годі було розрізнити голоси, шепоти, крики. На якусь мить Маркіян Тадеєвич розгубився, згорбився, наче на його стару в голову щось мало впасти. Але за хвилину отямився і пішов до дитячого садка, що німував у старому парку за вітряком. Злякана вихователька, плутаючись у полах довжелезного халата, вже виносила сонних дітей. Гринь влетів машиною на подвір'я і поскакав на одній нозі до підколи. – Якау, всім треба тікати вниз, якау, – проговорювала Мариня, вкладаючи дітей в машину. Згукуйте шоферів, хай заводять грузовики і вивозять людей за бух, перерізав підкова Маринині монотонні біткання, і ніякого мотлого із собою не брати. Розділ 16. За бух спустились лише матері з дітьми. І то ненадовго, бо зночі вихопилась романина машина, набита помаранчевими баскетбольними м'ячами, на яких спав устим подорожній. Довжелезні ноги в кедах, стриміли аж під стелю. Марта дедалі нерішучіше, кволіше відбивалась від Ромка. Через його плече зазирало дзеркало, з якого на неї дивились жагучі очиська. Вона вже не знала, чи то трясе арматським горбом, чи нею. А втім їй було байдуже. Чоловіки на Майдані мерзякувато збилися в гурт і курили, присвічуючи свої невиспані, втомлені обличчя вогниками сигарет. Маркіян Тадейович мордував у кабінеті телефон. Пальці вже підпухли, то він набирав номер олівцем. Але Рівнополь німував десь пошкоджену лінію. Городищенці трималися в купі. Навіть Іван Капшук, якого припікала дрібна потреба, переминався з ноги на ногу, але не відходив. Стояли на землі обережно, наче що чекали від неї іще якоїсь каверзи. Романин-запорожець врізився світлом у сармацький горб, виріз бів на тлі неба гандрабатий контур вітряка. Гринь нашорошив своє чутливе вухо, гойднувся на одній нозі. Оперся на тимошеве плече і сказав «Романа – Романа. На мості машина його йднула, два почки світла лизнули натовп на майдані, і Романа заходилась будити устима. Він довго прочумувався, і вона на всю потужність увімкнула приймач. Самотня скрипочка втомлено вела мелодію крізь хащі гугнявих саксофонів. Іноді підлещувалась до них, втрачала свій голос, а потім зненацька знаходила знову. Вела мелодію свій, жосоковий, то, може, навіть дещо вишукано і самозакохано. Всі яблука обтрусив, з я промимрив капшук, але ніхто до нього не озвався. Устим схопився, тросунув головою, губнув кулаком під бік помаранчевого баскетбольного м'яча, упізнав сарматський горб і подягнувся так, аж гойднуло машиною. Запорозця в городищах називають «вічним транспортом», «вічним тому, що вже ніхто його у тебе не відкупить». Мелодія у приймачі зів'яла, схлипнула і стихла. Машина вихопилась на майдан біля вітряка, зупинилася біля мовчазного гурту. Романа прочинила дверцята, просунула в них ліву ногу в білому чопоті, але так і заклякла, бо у приймачеві озвався голос. У Європі потужний землетрус. Він потрясає Балканські країни, Молдавію, Україну, Білорусію, частину Російської Федерації. Про масштаби землетрусу ми ще не маємо повідомлень. Другої хвилі його не передбачається. Перегодя в ефір знову виповзла мелодія скрипки, і Романа вимкнула приймач».